Добър ден на всички, мои брати и сестри, приятели и гости. Една благословенна нова 2014 година пожелавам на всички вас. Нека Бог по един мощен начин да изяви себе си в вашия живот. Нека това, което очаквате, Бог да го осъщести. Нека Той да ви пази от всяко зло и беда и да ви помогне да достигнете до решението да направите едно ново посвещение на Него. Така че с всичко, което правите, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко да се опитвате да вършите за Негова слава. Честита нова година! А сега искам да ви попитам, дали мислите често за зрелостта? Не само за физическата, но и за духовната зрелост. Ако трябва да направим една равносметка за изтеклите вече дни на 2013 година, бихме ли могли да кажем, че сме съзряли духовно? Ако да, колко? Ако не, защо? Дали сме стигнали вече до убеждението, че... Наистина няма преки пътеки към зрелостта. Осъзнали ли сме факта, че за да съзреем духовно, на нас обикновено са ни необходими години, както впрочем е необходим цял един сезон, за да съзрее един плод? Разбрали ли сме, че Христоподобието не може да бъде приспорено? Наясно ли сме, че за да съзряваме духовно, това наистина най-често изисква доста време. Ако четем Библията внимателно, бихме могли да стигнем до такива текстове, като този, който се намира в книгата Екклесиас, третата глава, първият стих, където се казва Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Да, за да съзреем не е необходимо време. Искам да поговорим малко върху този въпрос. Представете си, че сте производители или да кажем търговци на зеленчуци. И хайде да вземем един конкретен продукт. Представете си, че сте производители или търговци на домати. на домати. Искате да закарате вашите домати на пазара, за да ги продадете. По принцип, всеки производител или търговец на домати знае, че продукцията, която трябва да откара на пазара, за да я продаде, трябва да бъде събрана докато все още тя е незряла. Тоест, събирате доматите докато все още са незряли. Защо? Защото ако са озряли и ги поставите в съответните касетки, може при транспортирането те да се наренат значително и съответно да не можете да ги продадете. И тук обикновенно често търговците прилагат един трик, казва си търговски трик – Малко преди да продадат своята продукция, например доматите, те ги пръскат с въглероден диоксид. Следствие на което доматите веднага почервеняват и са готови за продан. И какво имате сега? Имате, разбира се, едни много хубави червени домати, но, за съжаление, без никакъв вкус. Знаете ли, каква е пулката от това, което ви разказвам? Ами полката е, че винаги, когато се опитваме бързо да съзряваме духовно, тогава ще бъдем като оня плод, който искаме да предложим, да продадем на своите клиенти, напръскваме го с въглероден диоксид, той хубаво почервенява, но вкусът му е наистина недобър. Или с други думи. Винаги, когато се опитваме да направим така, че един плод да озрее по-бързо, ние губим от неговия вкус. Искам да се фокусираме върху духовния си растеж. Същност, притесняваме ли се наистина за своя духовен растеж? Ядосаме ли се за това, че бавно озряваме духовно? Загрижени ли сме за това, че толкова бавно съзряваме духовно? Бог загрижен ли? Знаете ли за какво всъщност е загрижен Бог? Бог е загрижен не толкова за това колко бързо съзряваме, а за това колко силно съзряваме в духовността. В този смисъл, ако, ако вземем иллюстрацията с доматите, Бог е по-загрижен не толкова за нашия цвят, колкото за нашия вкус. Ето защо Гледайки на нас и на живота ни от и за вечността, Бог никога не бърза. Бог не бърза, но ние бързаме. Можете да признаете това, нали? Огледайте се за моменти и ще видите колко много сме обсебени днес от скоростта. Искаме всичко да става много бързо. Търсим преки пътеки, моментални решения за всичките ни проблеми. И почваме да се ядосваме, когато нещата върват бавно, мудно, тромаво. Нямаме търпение. Изнервяме се, когато нещата се забавят. За съжаление, често това се случва и в нашия духовен живот. Трябва да си признаем. Искаме проповед, искаме семинар, искаме опитност, които веднага да разрешат всичките ни проблеми, да премагна всичките ни изкушения, и разбира се, да ни освободят от всичките болки на израстването. И когато това не става, на нас ни е скучно, не ни се слуша, не ни се идва на църква, не желаем да си губим времето в едни безмислени черкувания. Истинската зрялост, обаче, никога, никога не се получава само от една проповед, колкото и разтърсваща да е тя. Никога не се получава само от един семинар, колкото и дълбок да е той. Никога не може да се получи истинското духовно озряване, дори от само една опитност, колкото и невероятна да е тя. Истинският духовен растеж е постепенен. И не четем тем думите на апостол Павел в неговото второ послание до Коринтияните където в третата глава, 18 стих, той каза А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, чрез господния дух или чрез духа Господен. С други думи, животът ни постепенно става все по-светъл, животът ни постепенно става все по-красив, когато Бог навлиза в него. И тогава ние постепенно съзряваме духовно, и тогава ние постепенно придобиваме христоподобен характер, и тогава ние постепенно ставаме като Бога. Добре, ще кажете вие. И въпреки това, защо не е необходимо толкова много време, за да израснем духовно? Нема Бог не може да направи това изведнъж, Нима нема, нема, нема, нема, нема не може да го направи за един кратък период от време, защо е избрал да ни изгражда постепенно? Сигурно си спомняте опитността на древният Израил, който Бог водеше през пустинята и в един момент го доведе до границите на обещаната земя. Да, след 40 годишен преход. Тогава обаче този народ трябваше да завладее езическите народи в целият този Ханан, в Ханаанската земя. Малко преди това да стане, Бог имаше да му каже няколко думи. И ние четем какво Бог каза на Своя народ в древността пред границите на обещаната земя в книгата Второзаконие, седмата глава. Във Второзаконие, седмата глава, 21 и, и 22 -и стих, Бог каза на народа си. Да не се оплашиш от тях. Защото Господ твоят Бог е сред тебе, Бог велик и страшен. И Господ твоят Бог малко по малко ще изгони тези народи пред тебе. Не бива да ги изтребваш твърде бързо, иначе дивите зверове около тебе ще се развъдят много. Не знам дали разбираме правилно, но Бог каза на своя народ, че няма да завладеят наведнъж цялата земя. Ако биха могли да завладеят изведнъж цялата земя, това със сигурност щеше да ги поистощи, щеше да ги притоваря. При това дивите животни, както тук правилно Бог им казва, щяха да се размножат, защото вероятно ще да налитат върху убитите тела на поразените хананци. И това щеше да, да размножи дивите зверове и нямаше да бъде за добро на еврейският народ. Ето защо Бог изискаше от народа си малко по малко да завладява земята. Всъщност, по този начин Бог предпочита да работи с нас стъпка по стъпка. Малко по малко. Защо? Защо пак питаме се ние е необходимо толкова много време за да пораснем и да съзреем духовно? Има няколко причини за това, мои брати и сестри. Първо, ние наистина се учим, нега да си признаем това, много бавно. Наистина се учим много бавно. Необходими са ни по няколко години и повтаряме ние същи неща и пак ги повтаряме и ги потретваме и ги повтаряме и повтаряме и повтаряме, докато ги научим и запаметим. Не е ли така? Ето какво ни казва отново Божието Слово. Четем това в Посланието до евреите, петата глава, където в 11 и 12 стих се казва Върху това имаме да кажем много неща и трудни за поясняване, защото сте станали лениви в слушане. Понеже макар според изтеклото време вие до сега трябваше и учители да станете, пак имате нужда да ви учи някои, кои са първите начала на Божите слова и стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Един текст, който е изобличителен за, да не кажа, всички нас. Но върнете се, моля ви, в историята отново на Старозаветния Израел. Върнете се и вижте тази история. Запитайте се за какво наистина ни говори историята на Старозаветния Божий народ. Не ни ли говори за това... Колко бързо забравяме уроците, на които Бог ни учи и колко бързо се връщаме към онези неща, които сме правили в миналото. Или се връщаме към старото си държание, към старото си поведение. Да, историята на еврейският народ ни учи на тези точно неща. В предвид на това апостол Петър казва в своето второ послание и там в първата глава, 12 стих. Петър заявява, затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, която сега държите. За Петър не беше излишно да напомня, периодично да напомня о нези неща, които християните от неговото време знаеха и в които живееха, според истината, която бяха приели. Не е излишно и ние да си напомняме тези неща, защото често забравяме. Освен чучим бавно, ние трябва и да се отучваме обаче от много неща. Наистина, ще бъде наивно, да вярваме, че бихме могли да разрешим много бързо проблемите, които при нас са се натрупвали с години. Всеки един от нас е живял в различна среда, всеки един от нас е бил възпитаван в различно семейство, всеки един от нас има различно образование. Всеки един от нас е преминал през различни перипетии в своя живот до сега. Всеки един от нас е. Възприел навици и привички, които не може толкова бързо да отхвърли и с които не може толкова бързо да се пребори, ако реши да го направи. Обикновено ни е нужно време за да се преборим с старите навици и с старите привички. Тъй като повечето от тях са се изграждали в продължение на много години, нере, нереалистично ще бъде да очакваме, че те биха могли да се преборят или да се, да се отстранят изведнъж. За целта, понякога е необходим цял един живот. Но дори и цял един живот не стига за да се преборим с старите си навици и привички. Отличен опит знаем ли това? Някои от нас са от деца във вярата и вече са на преклонна възраст. И все още привичките старите и старите им навици ги владеят и не им дават понякога мир и покой. Не е толкова лесно дори един цял живот да стигне, за да се преборим с тях. Необходимо е да има една трудна работа по отстраняването им, една трудна работа по замяната, разбира се, която в никакъв случай не може да бъде завършена, не може да бъде финализирана без участието на Христос, без Неговата помощ. В този смисъл Библията ни говори, че това е едно преобличане. Преобличаме стария човек и се обличаме на мястото му с новия човек. Апостол Павел заявява това в посланието си до ефесяните. И там в четвъртата глава, Ефесяни четвърта глава, 22 до 24 стихове. Да се според предишното си поведение стария човек, казва тук Павел, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Вярвам, че между нас няма да се намери такъв, който да смята, че това би могло да стане отведнъж. Не можеш изведнъж да преоблечеш себе си. Това става във времето. И обикновенно за това е нужно търпение. Искам да ви попитам нещо. Как мислите? При обръщането си към Бога, получаваме ли веднага ново естество? Това е теологичен въпрос, малко при се към Бога, погледнато от библейска гледна точка, ние наистина получаваме ново естество. Но, но за съжаление, все още си оставаме с старите навици, привички, държания и поведения, които те първа трябва да бъдат отстранявани и които те първа трябва да бъдат заменяни. Разбира се, за това е необходимо време. Говорим за причините, поради които не е необходимо толкова дълго време, за да пораснем и да съзреем духовно. Една следваща причина за бавния ни духовен растеше и нашия страх, мои брати и сестри. Да, нашия страх. Ние много често се страхуваме от самите себе си дори. Исус ясно казва, че истината ще ни освободи. Исус ясно казва, че истината ще ни освободи. Това със сигурност е така. Но първоначално тази истина ни кара да се чувстваме понякога ужасно. Защо? Ами защото... Страхът от това, което можем да открием, ако честно се изправим лице в лице, със своите недостатъци на характера, ни държи в пленно отричането. Има ли още причини, поради които ни е необходимо толкова дълго време, за да пораснем и съзреем духовно? Искам, искам да ви задам един въпрос. Някога до сега стигали ли сте до заключението? Че духовният растеж често е болезнен и плашещ при това. По принцип, вие знаете, че няма растеж без промяна. Не може да има растеж без промяна. От друга страна, всяка промяна води до някакъв страх или до някаква загуба. Загубата обаче най-често е съпроводена и с болка. И ние казваме, о, ако е така, то тогава не го искаме. Това не е много удобно за нас. Ето защо най-често предпочитаме и се опитваме да избягваме подобни неща, свързани с нашата промяна. Защо не можем толкова бързо да променим себе си духовно и да израснем духовно? Защо? Продължаваме да питаме ние. Ето ви още една причина. Ами защото, логично е. За, всяка, за всеки нов навик и за всяка нова привичка се изисква време. На нас не е необходимо време. Колкото време сме изграждали старите навици и привички, най-малко толкова време явно ще ни бъде необходимо, за да създадем нови навици и нови привички. Не върви някакси си да твърдиш, че си мил, ако обичайно не си такъв. Някак си не можеш да твърдиш, че си честен, освен ако нямаш навика винаги да бъдеш честен. Един съпруг, който твърди, че е верен на своята съпруга през по-голямата част от времето, изобщо ни е верен. Не знам дали осъзнавате, че навиците имат много общо с изграждането на нашия характер, защото те определят развитието и на нашия характер. Не знам дали разбираме, че всеки един навик способства за изграждането или на лош, или на добър характер, или на нехристоподобен, или на христоподобен характер. Знаете ли, че има само един начин за изграждане навиците на христоподобният характер. Само един начин има наистина. И кой е той, ако трябва да отговорим на този въпрос, ако трябва да потърсим отговора на въпроса, кой Кое е онова, което наистина изгражда навиците на Христоподобен характер, ние бихме стигнали само до едно единствено нещо, ако се замислим дълбоко и истински. Упражняването. Упражняването е това, което може наистина да ни помогне в изграждането навици на Христоподобен характер. Няма мигновени навици. Никой от нас не може мигновено да изработи някакъв навик, какъвто и да е той. Бил той отрицателен или положителен. Само когато упражняваш нещо и то в едно продължително време, само тогава можеш да станеш добър в него. Апостол Павел се обърна на времето към младия свой съработник в вярата да Тимотей и му казва в първото си послание, първото послание на Павел да Тимотей, там четвъртата глава, 13-15 стих следните думи. Докато дойда, внимави в прочитането, в увещаването, и в получаването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството чрез ръкополагането от презвитерите. Върху това размишлявай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Бавно, но сигурно Тимотей трябваше да променя своите навици. Как? Чрез упражняване. За да стане явен на всички нашият напредък, ние трябва да се упражняваме в новите навици, в новите привички, така както Словото Божие ни го посочва. И така говорим за духовния си растеж, който изисква време за да се осъществи. На практика ние разбираме, че това е един процес и че в този процес ние имаме някакъв дял, явно имаме някакъв дял. В този смисъл бихме могли да се запитаме, как бихме могли да сътрудничим ние на Бога в този процес? Има ли начини по които можем да му сътрудничим? Да, можем да сътрудничим. Как? Преди всичко трябва да вярваме, че Бог работи в нас, дори и когато не усещаме това, мои брати и сестри. И често ние наистина не усещаме как Бог работи в нас, защото Бог работи по един тих, нежен, ненатрапчив, даже загадъчен начин. Ние не можем да кажем отчера до днес как Бог е работил в нас, въпреки че Той работи, нали, не се отказва. Понякога може да ни се струва, че Духовният ни растеше от една отекчителна работа. Стъпка след стъпка, ден след ден, месец след месец, нали, събота след събота, година след година. Отекчително, много бавно, тромаво. Но нека не забравяме онова, което казва Библията. Да си го напомним още веднъж, казахме в началото Еклисиаз 3 глава, 1 стих. И там мъдрецът Соломон заявява, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Не знам дали сте забелязали това, но както в природата, така и в духовният ни живот има сезони. Да, в нашия духовен живот, подобно на това, което е в природата, има сезони. Например, често ние сме, често ние, образно казано, раззеленяваме и започваме да цъфтим, подобно на пролета. Понякога сме много топли и слънчеви, подобно на лятото. Обаче, има моменти, в които сме сякаш ветровити, дъждовни, мъгливи, подобно на есента. А дори и стигаме до там, че често можем да бъдем студени или дори ледено смразяващи, подобни на зимата. Независимо от всичко това, Бог не се отказва от нас. Независимо от всички перипети, през които преминаваме, независимо от всички спънки, които имаме, независимо от всички преживявания, в които, в които влизаме, Бог не се отказва от нас. Той продължава да работи с нас. Той продължава да работи в нас, Той не се отказва. Подобно на вода, вие сте виждали вода, която постоянно си тече, и която вода може да пробие или да разцепи, или да разруши дори и най-здравата канара, Бог продължава да работи в нас и с нас. Той много добре знае, че с течение на времето дори и най-малката издънка може да стане в един момент голямо дърво. Как да сътрудничим на Бога в процеса на духовния си растеж? Освен чрез вяра, ние можем да сътрудничим на Бога в своя духовен растеж и чрез търпение. И ако ви попитам, вие търпеливи християни ли сте не знам дали ще ми отговорите утвърдително, положително, но всеки един от нас има своите проблеми с търпението. Сигурно сте забелязали, че в някои случаи можем да се объркаме поради факта, че Божието разписание се разминава с нашето разписание. Често това, което Бог има за нас, не съответства на това, което ние имаме за себе си или за другите около себе си. Често това, което очакваме от Бога, Бог не ни го дава. Божието разписание много често се разминава с нашето разписание. Много пъти ние бързаме, когато обаче Бог не бърза. Какво трябва да помним в такива моменти? Това, което трябва да помним в такива моменти е, че Бог никога не бърза и е винаги повтарям, винаги на време. Бог е винаги на време. Ако изчакваме търпеливо, той ще използва целият ни живот. Със сигурност ще го използва целият За да ни подготви за нашата роля в вечността. Нали Разбираме, не е толкова лесно дори и за Бога да ни подготви за ролята ни в вечността. На него му трябва също цял един човешки живот за да направи това. И понякога дори не успява, зависи от настройката на индивида. Ако изчакваме търпеливо, той ще използва животът ни. Кажете ми, колко време според вас е необходимо на Бога да направи една гъба? Гъба от тези, които отиваме понякога и берем в гората. Само една нощ, нали? А колко време е необходимо на Бог за да направи един дъб? Понякога 100 години. Ако искаме да сътрудничим на Бога в процеса на духовния си растеж, освен, че трябва да вярваме, освен, че трябва да бъдем търпеливи, не бива и да се обесърчаваме. Често обаче обесърчението ни завладява. Защото ние съзнаваме, че не сме стигнали почти до никъде. Оглеждайки се около себе си, ние сме склонни да самоосъждаме себе си, да се самокритикуваме, защото виждаме, че духовният ни растеж не е стигнал до никъде. Даже понякога се срамуваме. Срамуваме се и пред Бога, срамуваме се и пред хората, срамуваме се пред нашите близки и познати, които знаят, че сме християни, пък някак си не сме дръпнали напред в духовността си. И духовният ни се още не е до никъде. Библията обаче ни казва да не се обезцърчаваме. Защото когато на времето пророка Вакум се депресира, имаш един такъв момент от неговия живот – изчете, че Бог не действа достатъчно бързо, Бог обаче се обърна към него и му каза следните думи. Записани са в пророческата книга на Авакум и там във втората глава, третия стих. Бог каза на Авакум, Авакум, «Видението се отнася до едно определено бъдещо време и бърза към изпълнението си няма да излъже. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее». Подобно на Авакум, и ние можем наистина да се депресираме, защото виждаме, че в живота ни няма бърз духовен растеж. Някой от вас може да е стигнал до такива моменти. Някой от вас може да е точно сега в момента в такава депресия. Защото разбира, тъй като нова година обикновенно я свързваме с нови решения, с нови цели, които си поставяме, Правим равносметка на отминалия ни живот. И ако сме направили такава равносметка само дори за 2013 година, не за целия си живот до сега, и разбираме, че сме все още дори по-назад от средата на пътя ни към Божието Царство, ние сме склонни да се обесърчаваме. Забавенето обаче при Бога, искам да ви уверя, мои брати и сестри, не означава отказ. Защото Бог не се отказва толкова лесно, нали? Бог не кани да го чакаме без да се обесърчаваме. Бог желае всъщност да помним колко път сме изминали заедно вместо, вместо да се притесняваме колко още път ни остава. Мислите ли за това? Защо не се върнете назад във времето и не си зададете въпроса, добре, колко път всъщност ни, откакто сме повервали в този Бог, мощен, властелин на всемира, този, който за когото няма поражение, този, който който винаги може да ни води в победително шествие. Колко път до сега заедно сме изминали с Него? Ако ние направим тази равносметка и ако ние преценим, то тогава това место да ни обесърчи, би ни е насърчило. И затова Бог казва, не мисли за това колко път ти остава още, а колко път до сега заедно си изминал с мен. Бог копне или желая да помним, че не сме, разбира се, все още там, където искаме да бъдем, но не сме и там, където сме били. Днес все още Бог не е приключил с нас. Ето защо Той ни насърчава да продължаваме уверено напред. С вяра, с търпение, без да се обесърчаваме. И аз питам цялата църква днес, началото на новата 2014 година. Ще послушаме ли Бога? Ще Му повярваме ли? Ще Му се доверим ли в това? Ще продължаваме ли да го следваме в пътя, в който иска да ни води? Докато решаваме как ще отговорим, искам да чуем и следните думи, записани от апостол Павел в посланието му до филипяните, първата глава, шестият стих, където апостолът заявява, като съм уверен именно в това, че оня, който е започнал добро дело в вас ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Необходимо е време, брати и сестри, нали? Дано сигурността на апостол Павел, увереността на апостол Павел, да бъде и наша увереност. Амин.